Цветето, което цъвти, плодът, който зрее, светлината, която весели душата и духът, който носи всичките блага за човешкото сърце и ум, са блага, които слизат от Бога. Търси тях и се учи от тях. Най-първо от всичко Люби Бога с всичкото си сърце, с всичката си душа, с всичката си сила. Търси само Него, служи Му и Той ще те благослови. Очи, на любовта служи.